Вона навіть не пробувала розводитись на теми моралі, етики, користі для суспільства. Занадто високо знаходили вуха Кінг-Конга, щоб до них ця термінологія дійшла. «То як, мадам Валю?» Рожеві банани лагідно торкнулись її пальців. «Я, на жаль, у мене замало грошей, щоб співпрацювати з вами. Хоч цей бізнес справді дуже вигідний». Акуратно визволила свою руку Валентина – із шовково ніжної пастки. Замало, не повірив Жора. За моїми даними, ми цілком могли б застаріли дані. Нещодавно мені довелось витратити багато грошей, дуже багато, і мені їх не повернули. Не повернули? Хто не повернув? Хто у цьому місці посмів образити жінку? Та я його з дня моря дістану. Загримів слонопотамно і кінг-конгово Георгій Аветисович. Це виглядало так щиро, слонопотамно, так достовірно, що Валя майже повірила. Майже. Та вона не назвала імені Віктора. Я ще спробую розібратися сама, Георгію Аветисовичу. Може, вдасться, і тоді я неодмінно... Послухайте, мадам Валю, тоді може бути пізно. Давайте я розберусь. «У мене все одно є кілька справ, однією більше, однією менше». Валентина уявила собі, як слонопотамно розбиратиметься Жора із Віктором і що від відставного майора залишиться в результаті. Прагнення повернути свої гроші і напівзотліле, напівперегоріле почуття, яке вже й не можна було назвати любов'ю, не те, що в її душі, а так, з прокволу пересварювались, як дві баби на базарі, які сваряться щодня і так часто, що вже й злості бракує, а лаються вони, скоріш, з обов'язку, тому що так треба, так звикли, тому що від них усі цього чекають, ніж їм насправді хочеться витрачати сили на сварку. У цій сталеплавильній високотемпературній печі, де всього стільки переплавилось, стільки перегоріло, Стільки виникло і ще більше зникло. Раптом упала температура майже до цілковитого нуля. Валя шукала в собі колишніх почуттів і не знаходила. Хіба якісь давні спалахи, спогади про колишні радощі плоті? І не більше. Віктор не приходив, нічим не підживлював джерело, яке майже висохло, уникав її. Таких тривалих перерв в їхніх стосунках раніше ніколи не було. Віктор не витримував. Невже й у нього минуло? Питання болюче, але не гостре. А так, туповато-болюче. Снувалося десь у куточку, далеко, наче під шаром попелу. Валя знала, чому так. Навіть не здогадувалась, а твердо знала, чому їй зовсім не так боляче, як бувало раніше під час найменшої сварки. Софія Андріївна пояснила зі своєї акушерської точки зору. Це як розрив під час пологів по старому рубцю. Коли рветься перший раз, болить. Корові море. Зате наступного разу рветься дуже легко. Тканина ж не жива, рубцева. Болю майже немає. Зате загоюється довше і ненадійно. Найменше напруження і розривається знову. Із Софією Андрієвною Валя зустрічалась зараз чи не частіше, ніж з Антонетою. «Розповісти, порадитись, оцінити збоку свої наміри. Софія зможе, зрозуміє». «Знову до улюбленого ресторанчику, Валюшо», – засміялась по телефону Софія Андрієвна. «Залюбки». Валя розповіла про свої сумніви. «Не зможу я на людському горі свої гроші заробляти». Це ж не купив продав, це зовсім інше. І бабуся не схвалила б. Бабуся, ти тепер частіше згадуєш про бабусю. Валюшо, чому? В дитинство тягне не зарано? Запізно. Треба було раніше думати, що я роблю, чи можна так жити. Не знаю, чи встигну тепер зробити стільки добра, як потрібно. Ти про що? Примружилась майже як жорба Софія, і стало видно, що їй уже багато років тонка сіточка зморщок виснувала павутиння у куточку ока. «Я проміру добра і зла!»